Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa i poštovane sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Ova epizoda dodatna je epizoda, što znači da nije zastupljena u knizi uh, Šejha. Odlučio sam se da ju snimim zato što je bilo ogromno, ogromno pitanja nakon moje 41. epizode. Pa ako ju niste pogledali, predlažem vam onaj, da ju pogledate. Imate ju dole u deskripciji videa, također na kraju ovog videa ću ih staviti, ne znam, ovdje, negdje. Jel? Uh, uglavnom, radi se u jednoj situaciji, a to jest ako tebi sada recimo neka osoba dane neki imejetak, recimo dane ti neki poklon, šta ja znam, 10, 20, 30 euri, ili uh, ponuditi neku hranu ili nešto tako, znači radi se u nekom imejetku uh, kojeg je ona stekla na haram način. Znači ti znaš znaš znači, da ta osoba bavi se sa nečim što je haram i da on svo, uh, sav svoj imejetak kojeg dobije, uh, dobijen putem tog haram načina. E sad, da li je sad tebi dozvoljeno kao muslimanu da uzmeš taj metak od njega, recimo on ti dan je 23 seuri, a znaš da se bavi haram stvarima, da li je tebi kao muslimanu dozvoljeno uzeti njegov metak? Pa ćemo ovo malo objasniti. Znači, najprije ono što je potrebno reći jeste da postoje dvije vrste haram i metka. Znači, u šarijatu imamo dvije vrste haram i metka. Prva vrsta haram imetka jeste imetak koji je već u osnovi, znači on je haram sam po sebi. I ovo su dvije vrste imetka. Znači imetak koji je ukraden, znači neko ukrod nekoga, ili imetak koji je uzet silom. Znači neko je uzeo neki imetak od drugog čovjeka silom. E sad ako ti znaš da osoba koja ti daje neki imetak taj metak ulazi u ovu kategoriju, tebi je zabrano da to uzmeš od njega. Znači haram ti je da uzmeš od njega i ne smiješ uzeti i dužnost je svakog muslimana da uh, uradi sve što je njegovo, jel, moći da se ovaj metak vrati njegovom vlasniku. Druga vrsta harame metka jeste i metak koji je dobiven ili zarađen. Znači čovjek je nešto radio i zaradio taj metak putem haram načina. Putem haram načina. Ovdje ulazi recimo imetak kojeg čovjek dobije putem kamate, recimo kamatnog trgovanja i on znači putem kamate dobije neki imetak. Ili recimo imetak, šta sam još ovdje naveo, znači imetak koji je zarađen putem dijela, dijela koja su haram. Koja su haram znači samo po sebi. Kao što je recimo mito, jel? Da dobiješ, recimo, mita. Ili, recimo, da prevariš čovjeka. Znači, u nekom poslovanju i tako, da li ti ne prevariš i tako zaradiš ime i etak. Ili, recimo, kladionice. Odeš, recimo, kockaš, u kazino i tako dalje i tamo e, zaradiš znači neki imetak. Ili recimo imetak koji je dobiven putem poslova, znači ti si ga zaradio, radio si negdje, međutim taj posao kojeg, su, kojeg si radio je u osnovi posao ko, e, koji je haram, ovdje ulezi recimo e, rad u tvornici alkohola ili recimo da ti prodaješ alkohol i tako dalje i tako dalje. Što se tiče ovog imetka, ovaj imetak koji je kojeg smo dobili jel, na ovakav način, koji je neka osoba dobila na ovakav način, haram je samo u toj osobi. Znači, haram je samo njemu. Znači, ako je neko, recimo, bavi se kamatom i uzima kamatu, ta kamata koju je on profitirao je haram samo u njemu, dok nije haram drugim ljudima. Nije haram drugim ljudima. Tako da, ako ti dobiješ ovu vrstu imetka, kao poklon i tako dalje, uzmiju, uzmiju, I ne nikakvog greha zato, međutim osoba koja je zaradila i metak na takav način ima greh. Vjerodostino je preneseno od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je bio upitan o susjedu koji se bavi kamatnim poslovanjem, koji konzumira kamatu. I sad taj susjed tebe pozove da odeš i da kod njega jedeš. Pa je Ibn Mas'uda radijallahu anhu znači u prijevodu nekog eh, tog značenja rekao da se odazovimo, da se odazovemo. Uh, i, da, um, i da je nama dozveno, znači da jedemo to u hranu, a teret grijeha ide toj osobi. Iz ovoga možemo razumjeti da je isto Selef na ovakav način razumio ovo pitanje, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ovdje ćemo još jednu stvar uraditi, a to je, pročitat ćemo jednu uh, fetvu od šeha Ibn Usajmina, pa ćemo ju malo pokomentarisati. Uh, znači, šeha je bio upitan, kaže, čovjek zna da je izvor metka njegovog oca haram. Znači, njegov otac, jel, jedan čovjek zna da njegov otac bavi se haram stvarima i da je izvoj njegovog im, e, imetka, jeste znači haram. E, da li da jede hranu od svoga oca? Ako ne jede hranu svoga oca, da li je to neposlušnost prema roditeljima? Znači, to je, bilo, to je bio pitan šejh ibn Usajmin rahimahullahu ta'ala. Pa je rekao, što se tiče čovjeka koji zna da je imetak njegovog oca haram. Ako je haram sam po sebi, to jest ako zna da je njegov otac ukrao taj imetak od drugog čovjeka, nije mu dozvoljeno da jede. Znači nije mu dozvoljeno jede. Ako znaš da je tvoj otac ukrao tu ovcu, jel, koju ti nudi, i zaklao ju, nemoj jesti i ne odazovi se njegovom pozivu. Znači to je ta prva kategorija haram imetka. Međutim sad kaže šejh, Međutim, ako je haram, to je snjegovi metak, zbog načina na koji je zarađen ili dobiven, to jest ako se tvoj otac bavi kamatom, varanjem i sličnim stvarima, jedi a grijeh ide njemu. Wal itmu alejhi huve, kao što kaže uh, kao što kaže šejh. Uh, šejh nastavlja pa kaže, dokaz za ovo je činjenica da je vjerovjesnik sallallahu alejhi wasallame jeo, to jest konzumirao i metak židova, a oni su poznati po uzimanju kamate i haram trgovanju. Pa taj šejh nam je u nekoliko primjera. Pa kaže jedna židovka mu je poklonila otrovanu ovcu na Hajberu. Međutim Allah ga je sačuvao i od to od toga do određenog roka. Znači iako mu je znači ona to poklonila, Allah subhanahu wa taala je poslanika sallallahu alayhi wa sallama sačuvao od te otrovane ovce. Međutim vidimo znači da je on uzeo, jel uzeo je uh, poklon od od židova koji takođe je također, jel, bio haram. Pa kaže nakon toga kaže Židov ga je pozvao da jede ječmen kruh ili hljeb, je za neke ljude koji, ne, koji žive u nekom drugom dijelu eh, Balkana i užeženog masla. Znači eh, pozvao pozvao je poslanika aleyhissalatu vesselam da jede. Pa je poslanik sallallahu alejhi wasallam je sem i jeo. Takođe kaže da je trgovao je sa Židovom, sa Židovom I od njega kupio hranu za porodicu. Znači, trgovo sa njim i kupio hranu za porodicu i jeli su zajedno on i njegova porodica. Na kraju še ih kaže, zato jedi, a grijeh ide tvom ocu. Cilj ovog videa je bio znači, da vas informišem kako postupite u situaciji kada dobijete imetak za kojeg znate da je haram. Pa smo znači, vrlo jednostavno bili ovo objasnili, bili smo podijelili imetak u dvije kategorije i objasnili smo sve situacije koje... Um, koje zahtijevaju jel, da da neki musliman zna kako bi uh, postupio u ovim, u, u ovim slučajima. Uh, molim Allah subhanahu wa ta'ala da se mi smiluje, da mi oprosti, da oprosti također vama. Molim ga tabareka wa ta da nas uputi na pravi put. Um, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sve uvede u džanet. Lajkujte ovaj video, podijelite ga dalje na vašim profilima da se drugim muslimani okoriste informit druge muslimane, jel neka prisutni, obavijeste, odsutne, pa ćemo se vidjeti u sljedećem videu, ako želite znači pogledati druge moje epizode, kliknite negdje, ovdje također proplatite se na moj kanal, as-salamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.